Посла Семеградського. Тим часом прилітали до мене вісті звідусюди, і не були то вісті найліпші. На Литві Януш Радзівіл, зібравши військо за цього Великого князівства Литовського, рушив з Бреста до Турова, здобув козаків в Мозир, вирізавши всю козацьку залогу, а проводеря козацького Махненка вбив на палю товариш гусарський богослав Казимир Мацкевич згодом оповідав про це. Полковника Махнинка вбито на палю з іншими. Князь пан Гетьман Радзівіл хотів подивитись на трупи і поїхав на побойовисько, розвеливши двом товаришам з кожної корогви пильнувати себе. І коли між пагорбами і кущами голими на той час зимовий об'їздили ми трупи покараних, та єдину втіфу мали, полюючи на людей, ніби на диких звірів. Бо неприятель, втікаючи болотами-ровами, кожен волів сховатися в чагарях, але ж вони були голі, кожного видно з гори. І наші, одні з рушниць, другі з мушкетів, кожен свого вбивав. Коли ж хтось, мов заяць, викрадався в поле, то та й там не рятувався, бо корогли, які стояли в полі, побачивши тих бігців, рубали і різно мордували. Радзів пішов далі і став під Бобруйськом. Кривився несмачно на хлопське завзяття, крутивши мішного свого вуса, ждав, що прийдуть благати милості. Але ніхто не приходив, вийшли з процесії священики, а козацька залога засіла в дерев'яні вожі і піддаватися не хотіла. Коли ж побачили, що вже не буде рятунку ні звідки, та самі себе спалили. А хто вискочив, то попав на палі, який радзвіл зволів наготувати для непокірливих. Між тих був і полковник Бобруйський-Підбукський. Ще кілька годин ще мучився, просив дати води напитися і в церкві по душі своїй дзвонити, щоб своє подзвіння послухати. «Де ще на світі є такі люди? З невага до смерті, винагороджувалася їм свободою. Я ж відчував, що втрачаю свободу дедалі більше, бо всі від мене чогось ждуть, просять, сподіваються, вимагають. Козаки й посполиті, Міштани й старшина, сусідні держави й володарі, королі-султан, князі воєводи, церковні ієрархи і вони незалежні». От усіх я тепер, виходить, ставав залежний, всім щось винен, всім мав служити, а мені ніхто. Я вклонявся кожному і запобігав перед кожним. Але гордове просто а всі голос мій гривнів, коли мова заходила про землю мою і її свободу. І я метався від одного могутнього володаря до другого, видавався до хитрощі, давав обіцянки, яких ніколи не збирався здійснювати. Та в усьому тому ніколи не переходив в межі, яка відділяє свободу народу від рабства. Жоден чужий воїн не війшов в Україну без моєї згоди. Всі мої запевнення про підданство королею, султану і або й ханові навіть і лишилось на папері, бо ж викликані були тяжкими потребами хвилі. Але віддав я гаразд, що наступна хвиля змує і зітра їх безслідно». В ім'я яю гру її гро великою небезпечною, іноді підступною навіть кривавою. І хто ж мене осудить за це? Королівські комісари приглядалися до того, як повниться гетьманський двірш посольськими аршаками. Їх тіпала нетерплячка, вони переселялися з моїм генеральним писарем, домагаючись початку своєї комісії. Я ж панам комісарам. Подумати пильніше про те кровопролиття, що чиниться на Литві, грозючись, що за одного мого полковника, якого Радзівів вилів посадити на Павел, вчиню те саме з чотирма тисячами полонених ляцьких, яких має з кодака Табара. Кисіль перевався до мене. Я не пускав його до себе, спихав Новоговського. Хайби він став моїм вухом. Там пан синатор давав собі волю в простоїкованніх і повчаннях. Не відставав від нього і мій генеральний писар. Вірні люди вносили мені в уха кожне слово Киселеве і Панове Іванове. І тихо від того було мало. Кисель обурювався. Хлопи нахабні в щастя. Я обраний вісником миру, а не феціалом віймені. А пан Хмельницький трактує мене в такий принизливий спосіб. Чи не бачиш, що без моїх порад втоне в цьому морі хлопській ребелії своєволі? Коли хоче вберегтися, то хай б ми відокремлював козаків від поспільства. Зложив реєстр з самого пограничного козацтва, обезпечив свої власні справи і з усім послушним йому запорозьким військом і шов на запорожу. А вже дни з полишеним хлопством зробили спокій, не пускаючись в ніякі тиранства, але й не даючи ворогобному плепсу піднімати голову. мельницький чинить нестерпну пролонгацію для комісарів. А мав би взятись за розом та розпочати трактати. Хто ж не нахилив до того? Тому буде вічна дяка від короля і відчини. Пан Іван, раз двідуючи, яка в мене шия, негнучка, невольний спішив у помічники до киселя. Однак не міг знехтувати нагодою, аби не похвалитися своїми впливами. Тепер же всім відомо, казав він, що за помічю Божу. Я військо запорозьким володар у всіх ділах найперший. І гетьман, і полковники, і все запорозьке військо мене слухають і шанують. Знають про сей кримський цар та його морзи. І хто в них є володарі, знають і в царгороді, і на Волощині. Король угорській ракоці кличе мене до себе, і влада мені дає над військом, і по три тисячі золотих на ріки. Многі городи у власність. Та я не мислю нікуди їхати, бо вже тепер бачиш, що пан Хмельницький без моїх порад, чи не пропав би? Мабуть, і всі цародворці однаково знахабнілі і однаково облудні, бо й тоді, коли дмуть в одну дудку.